kabla ya sala ya isha na sala tarawehe kuna kuwa na kilima busit na kwa wale ambao walikuwa tangu mwanzo katika msikiti wetu huu wa msidi irshadi walikuja mashekhi mbali mbalimbali kutoa nasaha zao katika kipindi chote hicho kwa hiyo katika hizi siku chache zilizobakia kabla ya ramadhani kumalizika ni tasimama mimi hapa yakani kuchukua nafasi hii ili kwa maana ya kwamba tumalize ngo hii kwa siku hizo chache leo tutakuwa na maudhui endelevu yani kwa maana tutaanza leo na tutaiangalia na kesho mpaka pale tutakapomalizika alafu baadaye tutakuangalia maudhui gani tutachukua Maudhui ambayo ningependa kuiwasilisha kwenu ni mambo ambayo mara nyingi Muislam ana nayo sio kama hajui kughaflika ghafala basa ndani ya mwezi Ramadhani mgafala huu umekuwa ni mkubwa kwa tukaona iko haja kukubushadha katika jambo kama hilo muhimu ndugu zangu Islam ukiangalia katika athari za masahaba kuna mapokezi ambayo yanaonyesha namna gani masahaba walikuwa kabla Ramadhani na wakati wa Ramadhani na baada ya Ramadhani walikuwa na mambo mengi sana lakini hili moja ambalo ndio tumeghaflika nalo nachukua nafasi hii kukumbushana yani mimi kujikumbusha na vile vile nyinyi ndugu zangu kwa kukumbushana jambo lenyewe tutaliona baada ya kuzitaja hizi athara. ambazo ni sahihu wameisahihisha maulamaa wa hadithi athari ya kwanza ni kutoka kwa Muhammad bin Ziyadi al-Hani قال انا اسمع رايت ابا al الباهلي سمعني muona kwa maana kwa jicho langu aba umama bawi ni sahaba nimemuona yakulu في العيد akisema katika hii siku ya Eid لأصحابه و لصاحبه زكي بمعنى و مرافقيه زكي مساحبه و زكي اكيسمaje تقبل الله منا ومنكم يعني الله هتتقبالي مني و هي روايه اوله ambao kiangalia imesahihishwa na al-allama al-muhaddith al-sheikh muhammad nasruddin كتاب الممالي اثار يابني ني منتوقوا بن نفيل قال ما سمع كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكوا ما صحابه وامتم صلى الله عليه وسلم اذا التقوا يوم العيد ونفوجانا سيكو عيد اذا التقوا يوم العيد wanapokutana siku ya ile yakulu baadhihom li baadhi. Wanaambizana wao kwa wao. Yaani sembaba huyu anamwambia huyu na yule anamwambia mwenzile. Takabbala Allahu Katika athari hii al-Albani rahimahullah amesahihisha katika kitabu vingi lakini kimoja ni tamammul minna kwa hiyo ni athar ambazo zilizokuwa ni sahihu ziko sawa kabisa hazina matatizo kwa upande wa mustalahul hadith kwa hiyo kutokana na athari hizi mbili tumeona kwamba masahaba walikuwa wakiomba dua wakioombeana dua takabbalallahu minna wa minkum siku ya idhi siku ya idhi ni ile siku ambayo ramadhani imemalizika na imeingia mwezi wa shawali kwa hiyo dua hii ni mwisho wa ramadhani ya yani ramadhani ishaisha wakati katika siku ya idhi tunaombaana dua hii katika athari nyingine Kala mualla mualla ابن فضل امسى معلب بن فضل يقول ان السلف الصالح الله عنهم كانوا والikuwa يدعون الله سته اشهر والikuwa kimomba Allah kwa kipindi cha miezi sita aniballihum ramadhana kwamba awafikishe ramadhana miezi sita kwa kama utachukua katika hisabu za, za Kiswahili eh fungu moja, fungu pili, fungu tatu, fungu nne, fungu tano, fungu sita. Sasa ukihesabu ni kwamba miezi sita kabla ya Ramadhani wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aniyabalighuhum awafikishe kwa mana yao katika hali ya salama, afya, salimini Lakini si toshe vile vile thum yadcunhu kisha masahaba hawa hawa wanamuomba allah subhana wa taala sittatu ashhuri kwa kipindi cha miezi sita an yatakabalahu minhum kwamba allah awakubaliye kwa hiyo ba'ada ya ramadhani mfungu o mosi wa kiswahili fungo pili mfungu tatu mfunguo nne mfungo tano mfungo sita masahaba walinamuomba Allah ya Allah tutakabalie nini katika yale tuliyofanya katika mwezi wa ramadhani sasa hapa kitu ambacho ningependa ukiingize katika akili yako ni hivi masahaba walikuwa kabla ramadhani wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe e b ni kwamba ile siku ramadhani imeshaisha yani siku ya idh masahaba wanamuomba allah awatakabalie yale matendo mema waliyofanya katika ramadhani kwa hapa labda ungeanda underline awatakabalie matendo yale waliyofanya katika mwezi wa ramadhani kisha walikuwa wanamuomba Allah miezi sita baadaye achilie mali yaidi lakini miezi sita baadaye kila wakikaa katika dua zao wanamuomba Allah atakabalie matendo waliofanya katika mwezi wa Ramadhani ndugu yangu muislamu kinachoonekana hapa ndio hicho tumeghaflika nacho kumbe amal mpaka zikubaliwe si umefanya mambo mengi katika mwezi wa Ramadhani je yamekubaliwa kwa maana masahaba siku ya sikia hadi allahu minna wa minkum na maana hii kwa muda kipindi cha miezi sita takab yani yani kwa maana wanamuomba Allah atakubalia amali zao kwa kipindi cha miezi sita Hili ndilo ambalo tumegaflika nalo wengi. Wengi wetu tunaona kwamba ushakufanya amali yote njema basi imeshatikio a a kuna suala la kukubaliwa je litakubaliwa? Jambo hili naamini wengi wamegaflika nalo. Tujitahidi sana mwezi wa Ramadhani kusoma Qur'ani, kutoa sadaka na kuswali kiyamu lakini swala linapokuja je tutakubaliwa na ndio maana ikawa masahaba hofu au kubwa tutakubaliwa takabbalallahu minna wa minkum sikuiidi halafu wanaendeleza wana mwezi sita ya Allah tukubaliye, tukubaliye, tukubaliye katika tumefanya ndani ya mwezi wa Ramadhani naamini wengi wetu tumeghaflika nalo katika siku hizi ndugu zangu wa islam kutokana na hili basi hapa ndipo ambapo tutaanza madaa yetu kuhusu kwamba amali zetu za namo za Ramadhani vip zitakubaliwa au tunajitahidi tu kufanya mambo mengi juhudi zifanyike lakini je vipi tunakubaliwa. na kama tutakubaliwa tutakubaliwa kivipi kwamba mtu atafanya sana amali namna gani atakubaliwa wanazuoni wamesema kwamba amali yoyote ikiwa ni saum ikiwa ni haj ikiwa ni swala ikiwa ni sadaka ikiwa ni ikiwa ikiwa amali yoyote ili ikubaliwe amali hiyo yaani Allah aikubali basi kuna masharti haya mawili kuna masharti mawili Ndiyo tunasema kwa lugha za sasa kwamba e, vigezo na mashati uzikatiwa kuna mashati mawili la kwanza ni al -ikhlas. la pili ni almutabaa au tasema ni muwafakatu sharia kwamba ile amal ina ikhlas e, b amal imefuata sharia au imefuata kwa mujibu wa kitabu na sunna ala fahmi salafus saleh amal ikiwa imepimwa katika kipimo hicho na imetiki Ndiyo inakubaliwa. Kwa hiyo usije usi ukajidanganya ukaona kwamba mimi katika mwezi wa Ramadhani nilifanya hivi sana. Aah. Yinakubaliwa. Na katika kukubaliwa kuna mambo mawili ihlas na mutabaa kasa mambo haya tutakuja kuelezea katika darsa darasa lakini kwa leo tutaanza kwa Kuhusu habari ya ikhlas ikhlas ni jambo ambalo mtu anapofanya amal afanya kwa ajili ya nani kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kutaka zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kumpendezesha na kumfurahisha apendo na Allah subhanahu wa ta'ala nas na mali yoyote ambayo itakuwa haina ikhlas basi haikubaliwi الله nini kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha watu ibada zao wazifanye kwa ikhlasi wa mkhadas wa mkhalisie Allah subhanahu wa ta'ala na watu hawakuamrishwa isipokuwa jambo gani ni kwamba waamuabudu Allah lakini kwa ikhlas wamkhalisishie Allah subhanahu wa ta'ala badazao na kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi ابي امامه الباهري akaisahihisha al-allama al-muhaddith al-sheikh Muhammad Nasliina almarhamahu Allah katika قال سيدنا الله لا يقبل من العمل حظ حقيقه هايكبلي اعمال لا يقبل من العمل عمل يوت فوق اسئله تشوتك ليه ما كان له خالصا اسبكوني عمل امباي توكوني وكسايدي انكم امفنيوا الله سبحانه وتعالى يسतोषي wama eh, eh, wabutghihi wajhullah na kwamba amali hiyo imefanywa kwa lengo la kutaka uso wa Allah subhanahu wa ta'ala ni mambo ya kiakida haya eh, kwamba ahlu sunna wal jamaa wanaamini katika miongoni mwa sifa za Allah Allah anawajua wabutghi bi wajhu kwa amali ile imefanywa kwa lengo la kutaka yani kwa maana mtu Allah subhana wa ta'ala amridhie apate ile hali ya kwamba jambo hili kweli Allah tumekubalia. Kinyume cha hapo amali hiyo haikubaliki. Watu wengi wameghaflika nalo hili. Wafanya juhudi lakini wameghaflika kwamba hii amali inaoifanya juhudi hii inaoifanya kama haina ikhlas ni patapotea. Ni kama mfano vile zamani wakati wa watoto kuna, tunarusha mishada sasa kiki kile usemaye kishada hicho kimekwenda arjuyo amali yote ambayo itafanywa haina ikhlas ni arjuyo haibu hailipi Allah subhanahu hailipi hata kidogo Hakutokuwa na ile dhana yoyote ya kwamba amali ile itakuwa ni amali jema kwa hiyo ndugu zangu wa muslimu tuzipime amali zetu imani tuno ndani ya mwezi wa ramadhani sasa tupime matendo yetu ndani ya mwezi wa ramadhani kwanza hiyo funga yenyewe tunafunga kwa ikhlasi au tunafunga kwa sababu ndo ramadhani ishaingia dakutule je tunafunga hasa kwa lengo la kutaka radhi tupate thawabu za allah subhanahu wa taala sasa hichi ni kipimo ambacho watu wengi wamegafrika nalo afikiria tu kwamba mtu mimi nimefunga mwezi mzima bwana kwa hiyo ah mtume amesema bwana hivi na hivi mwenye kufunga yeye ndikwambia je itakubaliwa sunga yako na vile vile ukiachilia alifunga tuangalie katika sala zetu za mwezi wa Ramadhani ikiwa ni faradhi au ikiwa ni, ni sunna je ni sala ambazo tunasali kwa ikhlasi asubuhi ashuhuri asiri magharibi ifyeko ni sala zile zinaitwa sala za uji kwa maana ikifika magharibi watu wote wanakuwa na hali ambayo lazima waswali alafu ndo wakafutaire na misikiti inakuwa overloaded katika mwezi wa ramadhani katika sala hii ya magharibi sasa je tunasali kwa sababu ya uji na mafastari na mashumba na vitu vinginevyo au tunasali tuna kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kama tukao tunasali kinyume cha hivyo amali haikubaliki kama mtu amesema inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan na tuzingatie vile vile ndugu zangu wa sadaka zetu tutazozitoa ikiwa hata zaka kwa watu wanatoa zaka kuna chowa kwa ikhlas unajipima sasa kama mtu atakuwa atoa sadaka yake hana ikhlas haikubali inallah la yakbalu min al-amal illa ma kana lahu qalisan wabutghiya bi wajhina vile vile jambo jingine katika masala ya sadaka ambayo yanakuwa mengi ndani ya ramadhani lakini kuna sadaka moja hiyo ambayo ndio inotrend sadaka hii ni sadaka ya kufuturisha wanaita iftar nayo vile vile tuangalie je tunafuturisha tuna, tuna kwa ikhlas kama hamna ikhlas basi wewe watu wote wa ilala wamalize wote lakini hakuna amal yani hakuna, hakuna malipu malipo utakayopewa watu wengi tumegemezea hadithi ya bwana mtume ambayo ni sahihi kusema kweli hadithi hii hadithi ya zaid bin Khalid al-Juhani amei lalmani al-Albani katika sunan sahih sunan at-Tirmidhi asema mtume sala sala man fatara saw iman yeyote mwenye kumfuturisha mfungaji alifunga kana lahu mithlu ajrihi ghayr annahu la yankusu min ajri aswaimu shay'an kwamba mtu huyu alofuthurisha yule mfungaji anapata ujira kama vile ujira wa yule ambaye mwenye kufunga halafu huyu mwenye kufunga hapunguziwi kitu la yanqus min ajri shay'an Amepata mfano thawabu mia aliyofunga na huyu aliyofuthurisha naye anapata thawabu ngapi 100 na kwamba huyu aliofuth aliofuthurishwa thawabu zake hazitetereke kwa sababu kuna mtu kamfuturisha kwa hivyo zitakuwa zinachukuliwa ili ziengezewe kwa huyu aliofuthurisha a inabakia katika uhalisia wa sababu pale pale sana sasa watu wengi walilahi alhamdu wakawa wamegemezia hii hadithi lakini tunarudi katika topic je kwa ikhlasi ndiyo mwenye kufurich kufuturisha apata thawabu kama yule aliyefuturisha lakini je utazipata una ikhlasi yani umefanya nile kufuturisha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala hali watu wengi wamegaflika nalo tukasema tukumbushane na kwamba suala la kufuturisha halikuachiwa tu hivi hivi Kwamba wewe kufuturishi wewe kufuturishi wewe kufuturishi a ni kwamba baadaye kwamba malipo yatategemea je umefuturisha lillahi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ndio kwa ikhlas au umefuturisha tu kwa sababu watu wanafuturisha na swala hili la kufuturisha kwa bahati mbaya kama ninavyosema kwamba watu wengi wameghaflika nalo ilikuwa kwanza mtu apate knowledge kwamba hii unayofanya hii iwe kwa ajili ya Allah futurisha hata watu 100 watu elfu kumi kuhusu ndani ya watu hakuna tatizo lolote amina tatizo lakini je ikhlas umefuturisha kwa ajili ya watu kwa ajili ya Allah duguzungu wa islam kuna baadhi ya mambo ukiaona katika mitandao ikiwa Allah amekupa uchambuzi kwa kuchambua unajua kwamba hapa Nchicha mtupu utaelezenye hizi za futurijana Sijui lakini kwa maelezo yaliyokuja Inna allaha la yakbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisan. Hizi futari zenyewe. Kuna futari ambazo yani kuna very interesting story meona katika kitandao juzi yani mimi mwenyewe nika sana nimesema du. Ya mane. Ah watu basi hata hakukata madrasa kama ukifanya jambo fanya kwa ikhlas kuna moja hapa ngoja nitakusimeni alafu upime kwamba hivyo haa watu anakutanisha kwa ikhlas au kwa mambo yao mengine kuna moja hivi hatusemi kwa ubaya huyu mtu lakini imebidi lazima tufundishane tutoe mfano katika eh, kicho kichocho habari kinasema Manara TV onekana no, yule eh, alo Simba mara yanga anasema hivi kuna picha ninaonesha na ye yupo manako kisha kabari kinasema IGP mstaff Omar Mahita anda iftari birthday yake aliyekuwa IGP mstaff Omar Mahipta ameshiriki iftari maalum pamoja na watu mbalimbali wakiwemo ndugu, jamaa na marafiki ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa ibada hiyo iftari imefanyika nyumbani kwake mkoani morogoro ikiwa ni kama sehemu ya kuzamu, kuadhimisha na kufurahia siku yake ya kuzaliwa ikiwapa washiriki nafasi ya kusheherekea pamoja kwa furaha na mshikamano wa familia na marafiki wa karibu hasa kwa elimu meshe yake itaendelea sijui mmenielewa me, somo langu linazungumzia ikhlas sasa sikif siki ya kuzali una unafutarisha una, una ku birthday kwa, kwa lengo kwamba birthday yako sasa ndugu zangu wa muslimu haya mambo si juu yatafikaje huko mwisho uko mwisho wakati sisi hatuko dimongoni itakuwa kuna futari za watu wameshinda tu katika mechi zao manchester sio kama funga snares Simba siku Nani siku ng'mfungana nani. Kwa hiyo mtu anafutarisha kwa lengo la kwamba sasa tutakwenda tutakwenda tutakwenda mpaka mwisho na maana iftari zote zitakuwa ziko nje ya redi. Watu wafutarisha kwa malengo yao ni si kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mifano hei ni mingi Mingi sana. Sasa lengo ni kukumbushana kwamba jamani Jonde jonde tufanye amal kwa ajili ya Allah tukitaka kufutarisha tufarishe kwa ajili ya Allah yani kila kitu kile kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala na sio kwa ajili ya umashuhuri au kwa ajili ya mambo mengine mengine kuna moja nyingine ya mwisho tutasadi <laughs> meiona very interested yani dini na kule mahala baya kabisa nasema hivi futari ya kuunganisha na waislamu waislamu na wakristo Arusha uko. Mbona hapa tutaendelea tena inshallah kesho. Wahi mapema. Akulu hadha wa astaghfirullah li wala inshallah.